Agricultura Australia este recunoscută în toată lumea pentru agricultura intensivă practicată. Vastitatea spațiului nu ar impune un asemenea tip de agricultură, dar se știe că Australia dispune de foarte puține terenuri apte pentru agricultura de mare randament, pentru producția de lână, prima în lume, și pentru exportul în mari cantități de produse agroalimentare. Producția agricolă a crescut cu 150% în ultimii 50 de ani, în 1995, valoarea totală a producției agricole a fost de 23,1 miliarde de dolari, valoarea exportului a fost de 17,7%. Numărul proprietarilor de oi care comercializează produsele este de 53.000, iar numărul total al oilor este de 123 de milioane, ceea ce înseamnă că fiecărui australian îi revin 13-14 ori. Aproape 97% din lână este exportată. Australia exportă de asemenea mari cantități de carne, în special de vită, vițel, miel, porc, păsări. Aceste produse ajung în peste 100 de țări, principalele destinații fiind Japonia și Sua, care înghit împreună 68% din totalul exporturilor de carne. Producția de lapte a fost în 1995, de 8,2 miliarde litri, valoare de 2,2 miliarde dolari. Australia exportă aproape jumătate din producția sa de grâu, respectiv circa 7,9 milioane tone, dintr-o producție de 19 milioane tone, 1995. Așa numita fâșie de culturi de cereale se întinde pe 4.000 de kilometri în cinci state ale continentului. În afara acestor produse agricole, Australia produce multe fructe și legume, din care o parte sunt exportate. Fiind constrânsă de condițiile vitrege, agricultura a Australiei s-a bucurat de o atenție deosebită sub raport tehnologic, tehnic financiar, organizatoric fiscal, etc. De-a lungul miilor de kilometri parcurs în diferite zone ale țării se poate constata... Modul de organizare a fermelor, chiar dacă nu am intrat în intimitatea funcțională a unei ferme, în afară de una turistică, nu este greu să-ți dai seama de felul în care un fermier își organizează gospodăria și suprafețele cultivate, fie și văzând mai aspectul exterior. În general, aș putea spune că o fermă este compusă din trei zone. Locuința, care deseori aduce cu o vilă, dar în general fără etaj, deși foarte spațioasă, la o distanță de câteva sute de metri, a careturile cu tehnica agricolă, de obicei un fel de agromec, iar la circa un kilometru de acestea se întind suprafețele de terenuri cultivate.